اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم علی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ و عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ راضیه کی وذنه باتیںهما بالصباحۃ و ظاہر الرحمۃ بہ نبی علیہ الصلات پر فرمایا سو پا اوزو نئی او پا غرگونو بانی اکڑا با تینی ایما بی سباحتین با تین دو غرگونو چی دے ناغی پا سباحتینو بانی ما سکو مصبیح گتا بانی وزای روح ماو بارانی طرف چو مدائی پا غٹا گتا بانی پی ما سکو انداز دا تین دی مدائی باکی دن نو والدہ سے او دا دائی دا غوق دا دی نو تا دی بانی دائی شکم دن نو دا زائی دی آسی که زائی رما یو روایت سکم دن نو دا دی ورپسی روایت ام نی وان ربایی بنت معویز انہا رأت النبی صلی اللہ وسلم یتوزا دی نبی علی تلا دو چودا سکو قالت فما سحا رأسه اقبل منه وما ادبر وصدغیه و ازنیه مرتا واحدتا صدغیه نمستقل طرفین دستر او غو گنا مرتا واحدتا یوزن وفی روایت انه توزع فادخل اسبعیه پی جحر ازنیه دواړه غوته خولې د غوونو په سړی کې وردان ناکلې او عبد الله مزه انه ر ا النبي <تصفيق> صلى الله عليه وسلم توزى <تصفيق> و انه مسحرا سهو بما ين غير فضل يديه و نبي امامه ذكر ال قزو رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ده سلام دا د تذکره وکړه قال وكان يمصحو الماء قائم نویل سلام والسلام دستور غو دا ګټو نا ماسکل ما کین ما موک دستور غو دا ګټ وقالا ال اوزنانی مین الرأس او وی فرمایل وی فرمایل ال الرأس و ګونه چي دي د سر نري و ګونه د سر هي سادا رواه ابن ماجا و ابو داود و ترمیزی و زکرا قال حمبات لا ادری الوزنان من الرأس من قول ابی اماما ام من قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدام آتا پتا نشتے شدام موقوف تے و کمرفوع دے شدام موقوف تے و کسا دے مرفوع دے دیلیو ہے چونو کیا خود سر ما ده سرمسه فرضیت تا غیر مقدار خبره تسلیس و ده غیر تسلیس مسئلتی رشیوه دوره ده دینه معلومه شوه چه ده سرمسه یوزل فرض ده یوزل چکم دنه مکمل مسنت تی طول سرمسه کول واپس لاس پوڑلو ده مخبره دی که ده ماخین رال موق ماق دا دسترګو دي ګورته نو مطلب دا دی دا ممصوح نه دا خو مقصول له وکلا کلا ګورته یا ځنې با باغاني نه داغي سترګي دا شي نو پورا او باغ غدا ته اونراسي نو صرف دوم راځي باندې او مغي راشي چې هغه ته چې کم نه اوبس شي وراسي ندارت ندار مرادو بل ما صلب و کرالا ما سر او زنین دا شه کم دنو اصر بارا که ما غوگونو بارا که اختلاف تی شه غوگونو مقصول لی که ممسوح تی یو قوال دا دی شه داد اس مقصر مقصول لی مقصر دیو میل دی مقصرس دی مقصول دی دویم دار دی کہ ظاہری مقصول دی باطنی ممسوخ دی ظاہری چدی مدائی مقصول او باطن ممسوح مار راز تے سلورم قولداد دریم کدا ممسوح تے خو مستقلا یعنی <تصفح> سر چې تا کی ذینہ پس په وره والی او بیا غوګونو مسته کی مستقلهن نو غوګونو ممسوختی او مستقلا ممسوختی دا شاو فی قول له سلامم قول لا نافری احناف, احناف وی غوګونو ممسوختی ول سر سره ممسوختی یعنی ده سر و بچی روالی سر ده پارا لاس مستقل وانده ای مستقل و لاس تکی لوانده کی نسر وانده بیرای کردی ده غرگون و ده پارا مستقل وانده اولو تحاجت نشتا بلکه غزره و بچی کمی دی چې کمی راگستی بی ده سر ده پارا راگ کافی آغا چه کمدنو کافی آغی بانده دی تویگی بطفاقی بی غوگونا مستا کی احنافو دل ما صحاب راسی هی واؤ زنائی یو بل سرعی ما ساهو راسي هو او دو ابو ما م روایت 26 نمبر دا, دا نه فو دلیل چې آل او زنان من الراس دا بالکل صحیح ته آل او زنان من الراس امام ترمذی روایت اترال د انتقال کړه امام ترمیزی یو داوی یو اعتراض دا کرده حاضا حدیث لیس ایسناده بی ذاک القائم حاضا حدیث لیس ایسناده بی ذاک القائم وی دا چه کم سناده ده مو پده سناد با ندا سعیده ده او دی چې دی کې شااهرم حوشاب دی شااهرمې حوشاب دی نو دی دا د به داتی راس کړړ دی ایوان ت دد جواب دا دی چې دد جواب بهمونګه امام ترمیزی تا دا ترمیزی نو پو چی ترمیزی پخپلا پا مناقبو که دا فاطمی رضی اللہ و طرح نها پا مناقبو که یاو روایت راوڑ دے او پاغ روایت کی شہر ابن حوشب دے او دی امام ترمیزی پخپلا غی حدیث طویلی دی حازا حدیث حسن صحیح د دیوان تلویزی په خپل د شهر ابن حوشب توسيخ کړه نو څنګه او کې چې کمنه د شهر ابن او شبان د زوب کول کوي د زوب کول وسیګه غوښته د شهر ابن حوشب توسيخ شوه دیمه تیران اغا ددن تجزیه کړل چلا ادري اوزنان من الراس من قولی بی اماما ام مین قولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دا موقوف تے کمارفوغ دے مانتا پا تا نشتا چی موقوف تے کمارفوغ دے مانتا پا تا نشتا دا. جواب دارے تا تا پا تا طا ط ط ننله کې د خدای زانه چې بل چاته هم دا چې د ډیرو صحابو نه مرفوع نقلې نسب الرایه کې امام زیلائی رحم الله تعالی د اتو صحابو نه دا روایت مرفوع نقل کړي د اتو صحابو داري وعل مرفونه کل کړه چالو زونه نه مینر راس دا مرفونه کل شوې ده الا ولا چې دا شي کوم دنهو غیر مدرک بالقياس ته الا زونه مینر راس دا خبره شي کوم دنهو قياسي نه ده نو چه قیاسی ندا نو غیر معقول روایت چې صحابی ذکر کی ماغر کاغم و قوفی خو حکم نو مرفوع کیوی دا حکمن سشده مرفوع ده دره میں اعتراض دا طرف دا طلب ندا دی چه الو من الراز دا حکم خلقتان دی دا داخ خلق حکم کله شرعی حکم نکئی تشریع نه دا ان دا پیدائش خبره ذکر کی چې دا وقت و گنا پس سر کېد پ پیدائش کې حکم د سر دا سر سره سر پیدائش کې جوړی دا اعتراض سلګه ګپې غون دا یو دی او خدای چې بس سره جوړ شو آنه د سر سره سر سر حکم هم شو کنا یا ممسوح هم د چا سره شو سره سره چې نبی رې صلی الله و سلام تشریع راغله خلقت له نه راغله نبی رې صلی الله و سلام تشریع راغله هغه شریه حکومت بیانول اندته تراس کومنوال سي تم پاسه او دګی احناب چې اغای احتیاط کوي ما غوي چې دا لاسو نه کی دا درې غوتی چې دي دا درېاندا اکثر درسره خلاص دي دا اکثر ورچاله له لاس ته مداو په سر راک اگې را سي تر سي وراک او واپس پر را واپس را شي دا دوغوتی دي استعمال شي دا دوغوتی نې دې استعمال شي او د غوګونو د مس عباره کې د ازوکو تیرالي چې به امه په بهر او سبا سباه و دنه دا او ته ور دا غټو نو غټو په او دا چې کم دې دا د بهر نه دا زوګو دې استعمال شوی نه وي دا د دې له شي سلام شي دلا نو مې نو واجهن داوبه د سرې چا دي نو ستر سرم امسوخ شو او من دا مستعمل شوی نه دی نوی دی نو, نو, نو مستقلی و بشوی ممستاسو مزا و مراغن مزا و مراغن مر د دیو جنا احناو حت تلوست کوشش که چی روایاتو کی جمع راولی بس طریقه وی چی پاتی شي چی کم یو روایتی نو دا چې کل خضو تا ورو چې دا د چاره خضو دی کنا نو خلاکو اچھ روایت سری مامول بیہاری کم دا سکیش پریدی ودیتری قوانے بٹھولو بانے مل رارے وانا منون شویبا نبی آن جدی قال جا رابیون الى نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سلوانے لوزو را گئے و باندشے و زمیدار نبی علیہ السلام کو آتا چه ده اغنه تپوشکو ده او دست مبارا کی چه ده کیفیت ده او دست سنگده فا اراهو تلاتا تلاتا نوخو ده نبی علیه سلام ده ته او دست مطلب چې که من دامون و مقصول و داری و تا دری دری زلا غسلوی لکه دری, دری, دری غسل وجه دری زلی غسلی عدید دری زلی غپیوی زل مقصولا دامون ثُمَّ قَالَا بِهُوَاِلْ حَاقَدَ الْحُزُوُ او دس کامل داوی او کامل سری داوی فَمَنْ زَادَا لَحَاذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَحَدَّ وَظَلَمَا چاہش بجی زیادہ اوکو ندباد اکڑلو او دا حد نئے تیرے او ظلم اوکو اصاعہ زکر ترک د سنت د نبی علیه سلامیو کو و تعدده ده مقرر حن نتیرواتو مقرر حسو دری او ده زاغی نسو شو تیرواتو و تعدیه و مکڑا کو او ظلمیو کو زکر ستڑشو اواجرولا دیشتا خلتا گناده ستڑشو اواجرولا دیشتا نو ځلما زیاته او کبزان باندې دلته دا, دا درې کافی غني یاد اترو نه زیات چا کمندنو اعتقاد د سنت باندې کوي پهن شو چې درې سن غني کاثین غني چې بده باندې سنت نه ادا کیږي او بده باندې زپارت نه راضي زم ما درې سن غني او یا سلورم بنظم زیاتی په تقاضا سنتیت پامه او د درې فتوی پاغو پوسوی کنه وسوسه سره معذور ده کچرتاه وسوسه وی خخو نه ده ولا قصده معذور ده هغه چې کمند نو وسوسه ای چیر شي ویګو نو وی شي او لګیای یا سړې او ترسري ځلېو کې برابر او هغه کومونو تبرید دپاره په ځان باندې ساي شي او و و با شي صرف تبرید دپاره یی څه کومونو په مخاطابولو او صابول رکیږي نه نو او د سې قدرېو کو په صابول رکی داخې د پاره چې کومونو وا شي مداو په کې داخلو نو نیو پر په دې ځکه یو ارشاد لې هغه را دي چې دې ځکه یو ری وخت راغله فمن زاد على هذا او نقصا فقد تعدى وظلم فمن زاد على هذا او نقصا چې څاګه درو نزيادتو او زیاده دې درو نه کم پر فقط اسفاء او تعدى وزلم د زیادت په صورت کې خوشیدہ او د نقصان په صورت کې دا فتوا څنګه و ونصوې قایس ابراهیم الله تعالی دوه جوابونه نور نقل کړې او درین خپل جواب کوي یو جواب دا کوي ذ او ن قصا وهم من الراوي وهم درما ده بې جواب دا کې اعظم سر راه جواب کې چې او ن قصا چې کم کی او دریو او دریو نه زياد یو زليو کی او دوو دری سنت نه یا يا دو زليو کی او دريم درشنه غني سنت نہ نو په نا کثره د امرا دې چې په دې زیاتوبانه په قاعده سنتیت نه لري ک یو ځل یو ځل سوکو یو یو ځل او دوه درې سنت نوې یې یې دوه ځلې سوکو پر دا منو وینځل دوه ځلې او درېم ځل ته قاعده چاند کړی سنتیت نه غړې وددا چې کم نه متاع دا ظلم نه قایس ابراهیم الله تعالی ذکر کړي چه دا فمن زاده او نقصه چه ده ندا نماراتو سرنه لگی بلکه دا دا اعضاو الوزو سرنه لگی فمن زاده علا هاده چاچه پا دی اندامونو بانی یو بل اندام سیوا کف اعتقاد د سنتیت یه ردی مسکورونا یو کم کو چه دا سنه ده سنت و طریقات نده فقط اصا و تعدد و ظلم نده ده تعلق ده اعضا و لزو سرده یعنی و بعض لزو یعنی نقصال عزو زنی کم کم اندام کم کم کم یعنی نیم اخفیو ویلدل او نیم نویلدی یعنی پوری او اندام کم کم کم کم کم کم نویلدی فقط اصا و تعدد و ور من ذل دسد توي ودا يورل صدې پوراله يوي سرا غزا پور څنګه لو پور ساده ته بديزه پورسه کاشې دې ده اندام سي سکلہ کا ماکلا او يې پورن نام سکو کم کو نو فقط تا دوازل وان عبد الله بن مغفل انه سمعنه زذ خپل زيناور دل چي يقول ويل اللهم اني اسالكَ القصر الابيض في <فی> عن <آن> يمين الجنه یا لا سپينه ماړه ده نو وايت هاوس سپينه ماړه ده نو القصر الابيض او د جنت پخی خي ترپ کې ده نو واړم په سي ترپ کې ده دغه طيبه چې دوخلنه چې نه ته واړلو په چې کوم ځای پکې ته اوسه لِلجَنَّة وَتَعَوَّذ بِهِ مِنَ النَّارِ جنه ته غوړا دوزاب نسو واړه پناه واړه په یوه سميه تو رسول الله صلي الله عليه وسلم او رضلي النبي عليه الصلاه والسلام يقول چويلي انه سيكون في هذه الامه حيوب دي امه کې قوم في الض في یری ودا حد نتجاوث کی تیرے وگی فتوح رپاو دا سگی داودس مبارک کی وجه کمندو صبحارگی اودس مبارک کی بعد یہ اعتیاد کی ملکہ تیر شو سیدہ کنا مر مراتو کی وستوا والے کی یو کم والے فازاو کی کی صحیح اودس پر کی دو مدادا چود دعا و دعا کی و اعتداء کی دعا کی اعتداء صدا او دی صحابی سے اعتداء کری وار دو خبری دی قرآن کریم کے الله رب و رزت فرمائی دی اودغو ربکم تضرر و خفیاء انہو لا احب الموفدین یو يا صدا په دعا کی دعا نه کولې دعا نه کولو می اطالاله تجاوب ده لکه چې سره وی باخو بینی نو با, با دواګانو د ساجدته هوږي شیخي یما خو بینی نو دواګانو ته عادتات سړي ولیا زماداله نه خبرته دي او په اړه ما 10 پلان به کې ملایي زمه دار چې دوه دا الله رب العزت نې आवाज نغواړي الله سره شریک جوړي ربکم رب پکره له حضور ربکم رب صرف الله نغواړي دبل سو کو سره شریکول صدر کی ذرین عاجزینې دې دوه کې تضروان نوي اکل خانه سره غواړي عاجزي به کې سلامرم چې غي رباړې وباسي خو فیاتنې چې غي وباسي رباړې وباسي سلامرم پنزم داسې څه غواړي چې داغه دې اهل منه به اهل نه لکه فرصت د یو سړی ظاهری مهنت اغه د ګمنونو د قیدې موافق نمند لکه چیرې چې تا قائدس کی پړاو کی قیدې صحیح نه درزو تا کړې او یا الله مالد بخاري خدمت نه شتکا والله ته خګړه نه نه لا ولګدا د دا داشې د تو مناسبو نه دي د چې اغه څیز غوړ نه دغه مناسب د شوکی مهنتو کی, محنتو کی. زه ګزارېاسبب استعمال او پددي ورن شولود نو دا چې دمو مناسب کوم چیز نه دی دسته کې واړي ځکه د طالبو مدرسې کې سبب کوئی اویزو ام شهره سړی ام بي بي اس ډاکټر وکنا د خلکو د بدني خدمتې کړي وي ام بي بي اس ډاکټر له بي بي اس نه نو د خپل منصب مطابق سوال سره پرکار دي چې د خپل زان نشي کمنو وجودا سوالو کي بندم ممنعات سوال کول شي سوال ممنعاتو کي بندا ده چې دعا, دعا کي تقيدات او شرطونه لګاولو تاجت نشته مقاصد غوړل وس تر سو لكاو شو سره الله رب عزت وي مه غواړم پنجاب غواړم هونډ غواړم اودن غواړم چکم خوراک کې د 10 د 10 زو، نو مه خپل لغواړم د خلناسو غواړم. په یو غواړم چې سري جوړ ده. چې مه خبر درکړي بلې ټول په ان کې به وسو شي. ما قصده غواړم شرایط او تقیدات له غولو ته سنشته. اجه ته سنشته لګا اغرل دل له ريحيي وغادي سدي وغادي ريحيي ته مون له نه مقرري الله دا چې تینځره په څه ته نه وړم لز داري په څه نه وړم او وختر له نه وړم او په داسې طریقې نه وړم چې دا سوي زم چې پلان کیره په سيره شي دا سوي زم بس دې دې ځای ته سلام واست خپل مقصد دې مقصد ځل نه اسباب برابر اول کارونه برابر الله کر دے تو مقاصد غواړه او یا زل یا زل دوا قول او بے پر خودل دم اعتیاد ک دوا دوا ز خپل مقصد پورې غواړي بلکې چې مقصد دی او بیا غواړي نو دا دوا کو عبادت ته دوا څه دی دې صحابي سے اعتیاد کړو چې اسپینه ماړونه وړم د جنت خې طرف پیښوړم یو دا دا چې د پلار راضیه دي نو دې پرځ د باندې دې عمل معلومو چې را دې چې سغوار اسپینه ماړای په جنت کې خې طرف کنه عمل دغه مناسب نه نه څه که وته وایم چې ته چې کم نه اعتبار کوي ته دا ما جنتو ونه زم نادر چې دغه تقیيدات لګې ولکه چې جنګ خدان مستحق غړي خو خدایب کې ګوري لکه چې زم خو زم مس انسدا جنات په خوشپيلي مارایته په کې بوزا مې د دپه د دعا کې لوګون دک داوه هم چې دغه تقیيدات غړي د مطلق جنات ځان سره غړي مستحق غړي دا استحقاق دا تک چې نه معلومیدو نو دا یې مستحقی کرنو زان تلک ده کمال بسترگ کتلو درم دا تاعیناتو بگی و دا تقیداتو ندالت سنو وانو بی ابن کاب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا ان لیلو دوئی شیطانا یقالو لہو الولہان فتقو دا منگمخ که ذکر کرو چه شیطان دا سشه ده چې ده سڑه په معصیت کیا چې که معصیت کینی په پا مصیبت کیا چې او چه مسلمان تا تکلیفی نو اول خود ده روحانی تکلیف ورکالو سرکار ده چه ده روحانی تکلیف ورکی او که روحانی مینو سور کئی بدنی تکلیف ورکی ند دې ګندنو سړې حیران کی وو او د سبار کی نو د اودس کی د پاره او شیطان یو قال له ولحان ولحان یو چې ګندنو دا دا تحیور تویل کی وو ولحان مان ادا چله القاء الناس في الحيره خلق حيرانكاي ويندا ذا چله شدته hirsih ala alwaswasa رماذا چدا شيطان جسر ماگري كيندا غنا ولا هنجوش اغه بس زاهب الله فل شیطان په لوي کې کلو توي ټټوي ويندا کلو توي دا تاسو ته ټټي داغه کلو دا, دا چې ماربلو ته شوتی شي بیا وته وی وي دا چې دا لوټه ته وشوي لوټه وګ وینځي نو چې لوټه ته و وينځي بیا و چې الله سبحانه مازه ټټي داغه کړه نو دا ټټه بس توا په دې توګه ما الله سبحانه دې بیا الله شي چې بیا داسې کې انو <النبياو> بیا و یاره لا صابون پاک کو کلیتونه صابون شته دینځ یولان دی کله بلالان دی شیطان به بی بیا لا وی بی کی شیطان دا غنا ولا ها کی نا غنا ولا جوړ کی فتقو و فاسلما وزان چې ګمونو د وسوسو لهونه بچ کی مس خزم علي چورې کمکار دی بدرې دلو وسوسو بس روایت کله کلام کی وقاله ترمیدي حاضدي سن غری نا د بال قوويډال الحث ل لانالهمو لَا أحد اس نه ده غره خاار صرف راي د خااررج رايديغ دا مرفوزې پر کړړه د وهوول دبل قووي له صحاو نه او دا چې کمنوی قوین وان موازن جبل قال رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازا توزا مستحو جاو بی طرف سو داو دایو مسئلہ دا اتتا نشب بعد لزو داو دست نارستو دا دو دو دس تولی استعمال کول دا استعمال کول زنو علیمان دا مفروح ہوئی مکروح ویلوی عمر ابن لیلاوی مکروحن یوزنو دعو چول دعو دا اندامنو مکروح دی ذکر دعو ببتال علیہ کی گی روست و باب الغسل کی پیرزم نمبر روایت تے کہ نبی علیہ السلام لائے تولیہ راوڑا نفلم وائن اغسطا راروان باب کی پیزم نمبر ریویت کپڑای و لاروڑاو چاولولا نبی اسلام تیوان اغسطا ناغد آگئی دلیل لے سدا سے کمن و مکروح هری دل تا یودار ریویت سو مساو جواب طرف صوبي نبی عليه السلام سره او سادر او یا کپڑا وا د هغه په سره په نبي عليه السلام مخ اچ کو بل روایت کې ورپسې کانل رسول الله صلی الله عليه وسلم خرقتا تنبي عليه السلام یو کپڑا وا یو نشه خو بیا ازاو تو تلیا او دست اندامون او, أو دس چول یونس شفو بی او بعد لزو او دست نرستو بی اندامون اشی کمدن او چول ودیبانی ودیبی اندامون او چول دوری غیتونا نا غالی ما ندرین لی شایی ویسی او چول جائز دی دی روایت پاندے اتراس کی حاضر حدیث اللہ سب القائم وابو معاذ الرعوی زعیف ونہ اندار الحدیث ابو معاذ سکردنو زعیف تے اندار الحدیث قائص رحم اللہ تعالیٰ ذکرکی فی ابو معاذ ہوا سلیمان امیع په روانه پی ارقام نه مستدرق کوئی سو کوئی د زخپلنم نه فضل او نمایه سارا وبدبانی په پت کړې ده وې دغه راي کړي دا تعدیل کړي داسې زويس نه د غولیو ته سنندې رسول الله صلي الله عليه اوچ کړې وي هانداغه او اغرامیت کی چی نبیس سلام کپڑا وانا غستلا زمن خال شیخ سه مدد دل و حلالی فرمائی چی بازدہ پرید لکده غشان تے که اوچه سوک کی که نوچه انو ندی اوچه نی اوچه اول دور دی دی او نی نوچه اول سدی دور دی کموسم جی کمدنو در نو اچه او که موسم د یخ او سړی د ت کللیفې کېدي کي موج الب ن سلام غضای کې کپړه غستې نه ده نو یا کېې شي د موسم وا موسم وا دو س ن سلام دا چې دا ی او فیشن دی شي رووااج دی شي د د خام خې او فیشن س کړی جوړ کړی چې لکه تول ځان سره راغستې او ت کللق سره د سر. نشتے نبی علیہ السلام و باسے ہو قپاو و سرپا غیب آنے مخص کو مجھ کو دور تکلیفات فیشن کھولو تے ضرورتو نشتے دے یعنی بس بلا تکلیف زندگی دے کسو کچھ اجتے کی کنوچیں نوچیں نوچیں وان صحابت ابن ابی قال قلدل ابی جعفر هو محمد ابن الباقر حدث كذا بير ان النبي صلى الله عليه وسلم تواذا مره مره ومرتين ومرتين وثلاث ثلاثا اغوتيو انه دوذري والا جاي دي ان عبد الله بن قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم تواذا قال هو نور على نور في يوم الفرسو كانت ذي سنته كفايشو نور على نور سو ان عثمان رضي الله تعالى قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثن النبي عليه السلام تريدري زلاودو شو قال ابي ويل هاذو ذوي لازم او د سيو زولم بي قبل او زما زمان پیغمبره زمانه مخذه پیغمبران انده سيو د سو ابراهيم ابي ابراهيم عليه السلام انده سيو مدريدله كامل سنت مغول ونووي زع فستان في شرح المسلم وانا نس قال كان صلى الله عليه وسلم يتوضا لكل صلاه نبی علیہ السلام با او نزل او دست کاؤ یعنی مطلب دادی یو سو کوئی صدا پا نبی علیہ السلام واجیبو دو دا مستحبو نو نبی علیہ السلام پا کاملی تیان کاؤ نبی علیہ السلام دا فتح مکی پا رز بانده پا یو او دست دیر منزل نکڑی پا یو او دیر مونږ نه کړو له بیان الجواز له بیان الجواز نور نبیو اسلام په اعتیان په افضل باندې کو په افضل ادا چې هر او داس لري هر مز لذي سو کړی شي او داس وکړي شي ځکه ظاهری طهارتون شي راشي ور سره چې کم د نو باطنی طهارته ذریعہ شي ثوابوم نل اسني کوي وقانا حدنا یکل زمالم یحدث او په مونږ کې به یو تانو چې کاڅ کې د بازار راوز تر صوبه چې یو داسه شوه نو زه توبم طالبونه طالب په یو داسه مثلث منځنوم کې چې مس کېږي ځنه شي تا په ورو ورو خبر خور طالب اوس ماتي کیږي په تناحو د نړۍ کې یو ځمال امه داس تر صوبه رچ دې بیا داسه شوه وی وان محمد میهنه ابن حبان قال قلت لعبد الله ابن عبد دا د عمر رضی اللہ تانون و سیر دا الله بیداللہ دا عبداللہ جیه دی ارائی تاو جو عبداللہ امین امر لکل سلاتین توائرن کانا و غیر توائرن خبر میکا دا عدس دا عبداللہ امین امرن شده با هر مجلع عدس کاؤ کاؤدس فی او کاؤدس فی نو هم مناخ دا طریقه دا چند از دکڑیوان چه هر مجلع بیسو کاؤ کاؤدس کاؤ کالاک اما <مانا> حافظ فقال حدثته اسماء بنت زيد بن الخطاب بدته خبر وركلوا اسماء بنت زيد لقد تذت الروايه دو عبد الله بن عمر ض ترلو زيد دو عمر ج الله ترو زيد بن الخطاب عمر بن الخطاب زيد عمر تلو انا عبد الله بن حنزله بن عامر الغسيل چه عبد الله بن حنزله ابن ابي عامر راهب دا خدای کار دي کنه دستلولی سلل زوي چوکنه صوره حق مون اپ کو کنه رئيس المنافقين لقب خو واګه تللي کنه د اعززه مخلص صحابي عبد الله بن عبد او ابو عامر راهب چوغنه ابو عامر راهب د دزي په دې کله درومي حنزله پاتې کیږي نا غزا کوي سمره پښتور دي چې رسول جنازه کوي او درومي حنزله دا درومي حنزله چې و کنه حنزله رزلتن دا غسیل الملائکه دی فرشتو ول غسل ورګل دا دا ابو عامر راهب هغه دی و چې او د نبی سلام خلاف په جمعوري کولی دا غزيولګه کارونه د خدای دی کار دا غزیو دا د بنزیو عبد داغ د یویش پی پسل چی ده داغ عبدالله د یویش پی سو پسلو چه هنزاله چه کمدن څنګه ما بس خود سره ملاو شو او سهاری چه کمدن و روان شو جی هادلو خلکو تیووی چه زما بگا سکرد ده واده کرد ده او خود سرس شوی ما ملاو شوی ما که نا لیکن که سب از مرس ما زما ده خود بچه کی گی زمانه دا ودی دا بل ځای نه نی راوړلګا والا او په وخت کې څه شو شهید او په حالت د جنابت کې تلو د زکه والا فرشتو بیا څار کړه اوسګه حالت د جنابت کې شهید شه او حدثا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مربي نزول كل صلاه النبي رسول الله سلام ته حکم کړی شو څهار مزله به و تاسو ما وی زني و چې غوړم یو سلام درسو واجبو فائرن کانا ويره تای فلما شق ذلك رسل چې نبی اسلام دا ګران شوا هر مزله و تاسو شو نو عمره به ستوا غاوند ګل صلات نو ما سوا کو کوم تاسو شو او سو الا من حدث قال فكان عبد الله يرى النبي قوه على ذلك عبد الله بن عمر رضی الله عنه اشد التباع ده نبی صلی الله علیه وسلم په اتباع کړي تاسو څه د داز خپل خیال دا لاو چې ما ګټه کړشتل ده هر سیدانا د نبی صلی الله علیه وسلم په هغه طریقه باندې عمل کوم په پالوه حقامدا نو په هر بوج لاو درڅو تر دې چې شو په خاطر ان عبد الله بن عمر ملاص ان نبی صلی الله علیه وسلم مره به ساعت او طاهر رضی الله تعالی او دس کو سات کو او دس نبی اسلام ته ویدو وتویده چې د ساس ما حز صرف صرف په اوس کې د استراف ته نبی مطلبداري چې طریقه را دار شي لګه دا نه د تبخپل طریقې جوړو شي چې کدي سره کیفیت بدلي کیږي د شريعت سره بدلي کیفیت بدلي کیږي تحریف راځي به وا نبي هرره او ابن مسعود او ابن عمر ان النبي صلى الله من توضع اواز کرا صلی الله عليه وسلم او د سکو او بسم الله وكيول فانه يطهر جسده كله دا او دست دا, دا تول بدن پاکی دو گناو هنونا بدن پاکی ومن تا وزا اولم یستور اسم الله چا او دستو که خدا اللہ نمی پکی وانا غص ولم یطوحر الا موزی علیوزو اندامون دا او دست دا غیب سشی پاکی دا شی وانا بیرافی طالکان صلی اللہ علیہ وسلم ازا تا وزا وزو سلات چه نبیر اسلام با دا منز پار کو نحر را او گتمو به او خوالوالا او گتمو بے او خوالوالا او گتمو بے او خوالوالا سکا چلی تو بسوشی لازم کسڑی گڑای چولی و اٹھی تھی نا پکار دے جسی کی ویڑا قی که گتموی اچوری نا پکار دے جسی کی ویڑا قی چوبو اتلاع دیشی فی اس وعیی فو گت افلہ کی رواح مدر قطنی و رواح اخیر نا بلغسل